якщо під слово честі буде гарантована недоторканність життя та власності лібералів. Аркадіо з призирливим співчуттям окинув зором чудного на вигляд гінця, якого так легко було прийняти за стару бабу. «Ви, звісно, маєте якийсь писаний наказ», – сказав він. «Звісно», – відповів Ганець, – «я його не маю». «Легко зрозуміти, що за нинішніх обставин неприпустимо мати при собі будь-які компрометуючі матеріали». Говорячи це, він дістав за пазухи і поклав на стіл золоту рибку. «Гадаю, цього досить», – мовив він. Аркадіо потвердив, що це справді одна з рибок, виготовлених полковником Ауреліано Боендіа. Але хто-небудь міг купити її ще до війни або й украсти, тож вона не мала ніякої сили документа. Щоб засвідчити свою особу, гонець допустився навіть порушення військової таємниці. Він сказав, що пробирається на Кюрасао з важливим завданням – навербувати там вигнанців з островів Карибського моря, дістати зброю, спорядження і наприкінці року зробити спробу висадитися на узбережжі. Полковник Ауреліано Боендіа певний успішного здійснення цього задуму, вважає, що нині не варто приносити марні жертви. Але Аркадіо був непохитний. Він наказав тримати гінця під вартою, поки не буде перевірено його особу, і вирішив захищати Макондо до да загину. Чекати довелося недовго. Повідомлення про поразку лібералів ставали чимраз вірогідніші. Однієї ночі, наприкінці березня, під час незасезоном раннього дощу, напружений спокій попередніх тижнів порушили розпачливі звуки сурми. Відтак гримнув гарматний постріл і снарядом знесло з церкви дзвінницю. Рішення чинити опір і справді виявилося божевіллям. Аркадіо мав під собою лише 50 чоловік погано озброєних, із запасом патронів по 20 штук на кожного. Щоправда, серед цих людей були учні його школи, запалені його пишномовними закликами і готові покласти голову задля пропащого діла. На той час, коли земля здригалася від гарматної стрілянини, і чути було безладно тріскотнів пострілів, то під чобіт, суперечливі команди і безглузді сигнали сурми, чоловік, який називав себе полковником Стівенсоном, домігся нарешті розмови з Аркадіо. Звільніть мене від ганебної смерті в колодках і за цим бабським лахміттям на тілі, сказав він. Якщо я повинен померти, то хай я помру в бою. Його слова переконали Аркадіо. Він наказав видати Стівенсону гвинтівку і 20 патронів і залишив його з п'ятьма бійцями захищати казарму. А сам пішов разом зі своїм штабом, щоб очолити оборону. Аркадіо не встиг вийти на дорогу в долину. Барикади на вході до міста були розбиті. І захисники міста билися вже на вулицях, перебігаючи від будинку до будинку. Спочатку, поки не скінчилися патрони, вони стріляли з гвинтівок потім із пістолетів проти гвинтівок, і зрештою почався бій в рукопаш. Бачачи неминучу поразку, багато жінок повискакували на вулицю, озброївшись дрючками і кухонними ножами. Серед цього безладу Аркадіо зустрів Амаранту, яка шукала його, мов божевільна, в самій тільки нічній сроці з двома старими пістолетами Хосе Аркадіо Боендіо в руках. Аркадіо віддав гвинтівку офіцерові, що втратив у бою свою зброю, а сам кинувся за марантою в проволок поряд, щоб відвести її додому. Урсула чекала в дверях, не звертаючи уваги на свист снарядів, з яких один пробив діру в фасаді сусіднього будинку. Дощ ущух, але вулиці були слизькі й м'які, як розмокле мило, і в нічній пітьмі доводилося посуватись навмання. Аркадіо залишив амаранту біля Урсули, повернувся і хотів вистрелити по двох солдатах, які стріляли із сусіднього рогу. Пістолети, що довго лежали в шафі, дали осічку. Затуляючи собою Аркадіо, Урсула спробувала увіпхнути його в будинок. «На Бога, ходімо!» – кричала вона. «Годі вже дуріти!» Солдати прицілилися в них. «Відпустіть цього чоловіка, сеньоро!» – вигукнув один. «Бо ми за наслідки не відповідаємо!» Аркадіо відштовхнув Русулу і здався. Трохи згодом стрілянина стихла і заколотали дзвони.